Ото і все. Ще пам'ятав біль. От болю, як стиснулося серце, то вже й не відпускало. Але до чого тут Роксолана? В його нещасті й її вини не було ніякої. Однак випадок вказав йому саме на Роксолану. І Кучук підкорився випадковості. Непомітно збирав про хурем усе, що міг вивідати. Підкладав євнухам жирніші шматки, підохочував до жартів, до пліток, до пересудів, до злобствування. Готовий був бігти до того казкового колодязя, де сидять два ув'язнені злі ангели Харут і Марут і навчають людей магії і чар. Збалити на худенькі плечі султанської улюблениці всі чари, все загадкове, все лихе і незбагненне, звинуватити її у всіх гріхах, і що більше він принесе Ібрагімові таких звинувачень, то вільніше почуватиме себе, розкутішим і владнішим. Смак влади. Навіть таємнича влада все ж вабить. Коли в світі панують несамовиті, а він не може виявити несамовитості відверто – що ж, він бере несамовитість тиху, приховано, затаєну, і ще й не знати, чия виявиться більшою. Але знову випадок, дикий, безглуздий, страшний. Далеко візира Ібрагіма вбито, ні згадки про нього, ні пам'яті. А кочук лишився сам, без повелителя і покровителя, і тепер не знав, чи й далі має вести своє підлестеження за Роксоланою, чи тихенько зачаїтися між велетенськими мідними казанами султанської кухні і жити так, як жив до тої ночі, коли приведено його до сад Разама. Згадував те своє давнє життя і зітхав. Як усі придворні намагався тоді втриматися між живими і мертвими, і був щасливий, але тоді ще не знав смаку влади. Тепер уже був отруєний її чарівним зіллям і жахом відчував назавжди. Навіки? Щоправда, попервах по смерті Ібрагіма Жив не так відчуттям таємної влади Над життям хурем, як страхом Ану ж великий візир ще комусь звелів Приймати звідомлення малого султанського кухарчука І той невідомий у першу ліпшу мить з'явиться й гримне викладайно, ну, що маєш паскудний обшкрібку сину свиній собаки Як сказано Істинно, Господь твій скорий у покаранні і ось так, щодня й щогодини, очікуючи того, кому Ібрагім передав його куцу душу, Кучук далі вистежував і винюхував, збирав покрихків все, що міг зібрати пророк Солану. Що їла, як спала, що сказала, як ходила, як задягалася, з ким говорила, кому сміхалася, що подумала і що надумала. Вікна в гаремі були подвійні. З такими широкими проміжками між кольоровими шибками, що там могли залягти євнухи, підглядаючи і підслуховуючи. Самі невидимі і незнані. Всю свою здобич євнухи мали відносити до свого повелителя кизля раги. Але хто ж міг знати, чи все принесено, чи все сказано. Тому кучук за ласий шматок завжди міг собі купити затаїни від кизля рагли, від самого султана і розкошував своїм знанням, своєю безкарністю і прихованою владою. Живучи між постійним страхом і усвідомленням таємної влади над султаншею, очікуючи, ніяк не можучи дочекатися загрозливого посланця від мертвого Ібрагіма, Кучук поволі починав ненавидіти хорем. Перші свої доноси на неї робив байдуже, не маючи ніяких почуттів до султанчі, навіть не заздрячи їй, як інші, сам не вірячи ні в її чаклунство, ні в підступність. Але що далі, то більше переймався тупою і тяжкою зненавистю ненавистю до тієї неприступної жінки. Вважаючи, що всі його нещастя почалися з її вини, і нинішній його загрозливий стан – це теж її вина. Холодне і терпляча ненависть переживає будь-яку іншу пристрасть. Вже давно збагнув Кучук, що ніхто не прийде по його душу. Бо Ібрагім видати по всьому нікому не сказав про свого особистого доносчика з султанських кухонь. Вже змінився після Грека і один великий візир, і другий, і третій. Як почалося це ще за Ібрагіма, Кучук готував для них їжу і сам простежував, як подається вона Садразамові. Вже сміявся з колишніх своїх страхів і, часто замкнувшись у своїм закутку, клав перед собою білий баранячий череп, глузливо промовляв до нього. «Ох, Ібрагіме, Ібрагіме, минулося твоє м'ясо!»